ې تکرارې اضافات دا صاحب د قیل چې دی نو بعضې موثر نه مست دي هغوی چې کم نو غرض د قیل د خپل کوول نهست او غرض د ناخیل د نهقل صاحب دقیل مقصود داغو قوائنو بس یو مفید مشورا د ماتین تا او قوائنو یو اعتراض دی ماتین علی رحمت تعریف کو دا فصاحت فی کلام یعنی دا کلام فصیحة تعریفو کو شخلو دا کلام دا د مزراتی کتاو نا دریز اڑمو ذراته ودری نیوی دا مواصر سبوتوي شیا را کدی کی او د دو نور اضافه وشینو نو خبره ایټ از کال مفید مشوره خبره پوه شو کنه شیا را کدی دریو سره د دو نورو اضافه شې وشي ډیره خبره ش خبره باندې پوه شو یعنی خلود کلام بسی دو مجرات سمانیون یاو کسرت تکرار او بل تطابع دو اضافات کسرت سشی تکرار او تطابع دو اضافات که دفع دیت که اعتراض علی الماتین نداسی چه تا تعریف د کلام فسیحو کو چه خلود کلام دا دو مجرات ستاو سیم کلام به د مجراتې تو نه شووي خالي وي ا بیااب همسهنو وي فسیح نو وي سبوي فح نو وي نوکه فسی ای نو غیرې فسی ته بهایي فسیح د تاریب نو شو دخول د غیر نه او که نه استا ستا تعریف نه ورځ نو جایانو شخپلو افراد نوله تیرین لکه مخکې څنګه وو جامعه نشو خفلو افرادولا او علا تقدیرین مانع نشو ده دخول ده څنګه ویدوا مزره نور دی یو تطابق ده اضافاتو دا او بل کسرت تکرار دید پکرده چه کلام ده دی نوم خالی بی ده کسرت تکرار نوم سوی خالی بی او ده تطابق ده اضافاتو نوم سوی خالی بی کسرت تکرار سمطلو کس را دی تکرار وی لکی گی ذکر و شیع مراتن بعد مراتن یا ذکر و شیع مراتن اخران یاو شیز دوباره ذکر کول دیتا سوی لکی گی تکرار او دیتا وی لکی گی تکرارو دادو قسماره یاو دی تکرار د زمیر هغه زمير په کلام کې بیا بیا سشي راوړل شي زمير په کلام کې بیا بیا ستکړ شي او دیم دالی چې خیر زمير بیا بیا یادو شي د خیر زمير بیا بیا سشي نماتن دا ولام صاحب بقيل دا وې چې د کثرت تکرار نه چا کثرت تکرار نو ام کلام خالق اول پکارد دي کلام فصیح و عریفه چې په کې کثرت تکرار د موزر صاحب د قیل تتابع د اضافات یادي اضافت خو تاسو پیژنې اضافتونه تتابع معنا پر لپسواله اضافت پسیبل اضافت پسیبل اضافت دا تتابو د اضافات تو دو دوه قسمه ده یو متداخله ده او بل غیرې متداخله ده تتابو د اضافات متداخله او تتابو د اضافات غیرې غیر متداخله مطلب چې بس یوسم مضب بیا مزاف مضب بیا مزاف مزب بیا مزافون له مضاف منسې پهکې موسوف غیرتې کم ن فاصله پو او تتابو د اضافاتې غیرې متداخلهو چې هغېې من ک شو شو شي فاصل شي متفااصلله غیرې متفاصله تهمون د ن با. متداخله به غیرې متفاصله وی د غیرې متداخله ته به متفاصله و پو سائب دقیل ہوئی چی دی دوانا خالیوالے پکار دی دا کسرت تکرار مثال ہوئی لیکن دا قول دا دی تو سعیدنی غمرتن بعد فی غمرتن بعد غمرتن صبح الله منها علیہا شواہدو تو سعیدنی فی غمرتن بعد غمرتن صبح اللہ منہا علیہا شواہدو افاد مدد تا ہوئی غمرا مصیبت تا شدت تکلیف تا ہوئی مدد کئی زمان پیو مصیبت کے پاس دا بل مصیبت نا پیو تکلیف او شدت کے پاس دا بل تکلیف ہو شدت نا سوک میں مدد کئی ابو حلها منها عليهها شواهدو اغا ایک سلای موټرو صبح الله منها عليهها شواهدو صبح استولیکی صابح لاموزن صبوح په معنی د صابح ابو کې چې سړی لامبو وي د تسبوح وي نو سې کله منډ وي نود کې قسممونوي ځېس منډ ووي نو سړی لو کومې شار لکو کو په کوون په کورپ د منډې په چل نه پوهږې کم خل سړی چت را خلاصئ او ځې چې کمو منډ وي نو داسې منډه ووي که نه چې لکتې په وېږي پ نه چې دی وئ منډ ووي همواره منډ ووي ل کمړی او د خرګاډی سرلي ده او بلله موټر سرلی یوه ټرالای کې کینې چې 40 ته شي کنه ته و سړې وی او اوبل یو درز درز درز درز او موټر چې کمونو کې 150 کې رواني نو سړې کې چې تاسو را خوږی پد چې په موټر وې نه کې به ګونیر وانه خبرونه باندې پوي کې کنه زدا صبح لام بوزن است ویلې کې او بل لامب بوزن چې نه د رضا نه غفلت نه کوي لامبو ګره قدرتې خبره د و بو کې برې کریم نشته الغه ب کې نشته کونجان مونجان ب کې د ټول لامبو وې درو مسبوحن لها منھا علیھا شواهدو دا سي استه الها شدیدې کروالی او د نجابت د دې اس شواهد گواهان منھا د ا بدن د دې اسنا علیها پنجابت د دې اس باندې او په کروال دي اس سبوح الله دا س چ له د دې اس د پاره من بدن د دې اس نه علیها په کروالی او نجابت د دې اس باندې شواهد دلیلونه د بدن د دې کې س د لا د شته سترګې د س کې د سترګې د س کې دی تخپي او چې کوم نه د س د غني ولي تیار غند کیو لکه روخه چمب سکړي نیو له ويختف ځان باندې س کې ببر کیو, داسو داسو داسو داسو سکی؟ او کیو کی او داسېټ په کوې اوکې و که س کوول شو وپ د بدن نه په کې د لایل سری موجود دام سر جمه شوه مال دی استشا دا دوه مکړیوو په دی کې د ها ها و ها و ها ډی راغلی لاها م نههالی ها شوهدو صاحب د قیل په نزبانې د حیظ تکرار دا دغه چې کمدننو په سحت د داې نهسه کړړی دیستلی دی دا دا دو تطابق ده اضافات و مثال اغام ده اقول لشاعر ده حمامت جرعا حومت الجندلس جعی انت بمرعا من سعادا و مسمعی حمامت جرعا حومت الجندلس جعی انت بمرعا من سعادا و مسمعی یا همې یا کوون تاارې د شګلوړي د ډې رااک د کارجنې زمکې جا شګلوړې مکېته وي کارجن مکنې کارژ نه راکان مع کې د خوړړ ده کارجن نه شګلوړې هاما ډې رااک ته وي حته وئ او جندل کارجنه چایی که کارنی وی مطلب دشوگو یو میدان ده وکی دشوگو یو میدان ده پاگی که چه کمدنو کارنی دی کارجنه از مکادا بکی پایی که او سدا دیراکای دا پایی دیراکای بانیسه ناسته دا کونتارا ناسته دا او دیاری کونتاری تو او گوریگا اس جایی تسشا او گوریگا گولی زکوی انت بمر ام من سعادا ومسمای تا پا زائد لی دو دو دا کی او پا زائد آور دو دو سعادا کی سعادا مجازی ما شوقا دا لکا زمون چی جانان لے زمون چی سدی جان. و خیالی جانانا و زمان خیالی جان جانان چی شید پتا نی لگی سب قلاتا لکا دا گا چا انتی که قربان لے قربان شا او ګل خوبان دی دا سوادا سلمى سليما دا چې کوم دي دا عرب عربای مجازي مشقيري به دا خلک دا نمونه علي الای منزله سلمى سلام عليكم کنا دا سي قفانب کي من ذكراه دا ټول چې دا دا پکې سوادا ومن دي وي یی کونټره ته چې ته وګورېګا زکاچ تاسو عادا ونی او تاسو واسکۍ اوری زتاوینم او تاسو واسکوم اورم نثم اجماعی زما او دو سعادا د نظر او د سمعی رډی رکنه غالي ته سوکتا سعادا رډی رکنه دی غالي ته سیمه زیمه دا حضورنه دا رډی رکنه څشه دا؟ ډیر ښایره. دا چې کوم نن او کارجن اسمه کار ډیر ښایره بکی. داږي. خبر وانی پوښوي دلته کونتار څه ده؟ ها څه ده؟ دې دې کې سوعده ده. او دې دې کې دا شاعر دی. دا شاعر دی کونتاري ته وي تو وګوريګا. څه څه؟ وګوريګا ځکه انتی بمرم من سوعده ومسمائی. ته په زید لیدو د چا کې؟ سوعده کې. او ته په زیدا ورېدو د چا کې؟ زنو خل ګلदेशीर غلطه ترجمه کړيده په انت بمرم من سعاده او مس مائده کون تر چيده او کون تره د کون تره ته وې تو سعاده ویني او ته د سعاده ساوري اواز اوري چې داد سعاده اواز اوري د دې چې پکېدل په کار دي کړه دې بکار دي بیا په ځای ویل پکارو نه دي بیا چې کمر اوس کوتی ویل پکار دي او بل په کې ده دا خو یو د اصولو د عشک نه خلاب شوه خل د اصو د محبر ته شوه خل شو چې دلته سو عاداد چې کمدننو خبرې کې دا ته غېه ته تغلی شل غلی کېدل په کاروي او د اصو د محبر ته شو دي د اصولو د ناخې نه خلاب دي دا ناخ اصول داري چې د مرعا او مما په جواب کې چې کم من راغلی وي او مدخول د من فیل د مرعا د مما وي م او د مما په جواب کې چې کم سره راغلی من هغه فیل دی چاوي د رویت او د سام ه وي دلته بهې من سوده و موي نو من سوعادده راغللی که نه او دا سوده فیل د رویت او فیل د چا ده د ساام ده او دا سوده ستاوازه وي اوستا و نګوره اوس دا شاعیر ته ووي دا کوتهه ح او سخت دی شو وی تو یک و یک تری زید جمع کیدولو ده نظر زماو ده صعاده زد تاتا گورو سعدا تاتا گوری زد تاتا گورو سعدا تاتا گوری زماو پا دوالو بانه تا بانه زمان ده دوالو نظر سکیگی جمع کیگی لکه تاسو چیه ماه او او زی آس پگمه تو گوروی ده کپیرلو ری تاتا بم سک گوری لکه آغی تو وی تو اما تو گورو زبو طا اما گورو پا نه با بډا بالا کزمنګ هغه ده به نظر کیږي چې لکه څنګه چې موږ د مجماده نظری دقه شاند زمنګ مجماده چای د سمع زوم استوازا ورو سو اډام استواز کی قوري لکه وګوري ګانو استواز تیری پون بملاو شی تب مسقال شی سما او د چاپر منزا سوادا تر منزا بلکه شیمه دوم وکړه شیر خوان دوم او د غبل توجیه گر کده زو زنی و خو غلطه و با. خبر باندې پوسوي وداغه پکیدار شو دلته حمامه مضاف جرا مضاف له مضاف حمامه مضاف له مضاف الجند مضاف له د چا نه اضافه تو د چا نه اضافه اضافه حمامه مضاف جرا مضاف له مضاف حمامه مضاف له مضاف الجند مزاب المضاف <لح> بدل تا کې تصابو د اضافه تو دا د دې د شير د دا دائرې د دا فساد څخه لري خارج کړي نو بیا شکر د الحمد لنو موسم ټ برشته نو دغه ورته چې کمدننو دامونه د سب د قیل غئ صاحب د ناقل د نقلل نه چې سب د تلخیص دی هغه چې کمدنو پهې صاحب د قیل باې کوي حارت کوې لاډ ته وئ د تتابو دی اضافاتو او کسرت د تکرار ته څو لکن چې کمدننو دغه وایي موضر د چا او که الله چې سقل پیدا کېل دسان ک ساعت دیج ماشال اللهصبحبحان الله کم موسم دیر نو څنګه چې د تصابو دی اضپاتو کثرې تکار ته مطلا قان شوایئ موزر د فساحت وای او کنه مطلقن وتا نوای الچ ثقل علل لسان پیدا کی نو کله دی د وای دی نوتا موزر د فساحت وای چې پیدا کی ثقل علل پیدا کی ثقل لسان نو د دې او احتراز پته نافرل کلمات کې شوینې نافرل کلمات کې څه شوینې شوینې زګا غیر ثقل علل لسان څه کو پیدا کو فدوباره احتراز حاجته او کتو مطلقن مطقند پیدا کوي لکه مطلقن دا موزر د چا دي دف ساعت چې کقلهلهسان پیدا کوي وکو <سؤال> نه پیدا کوي دا د سر بیا منلوته تیاره کاثرتې تکرار تهخوا کې ده شې وضو حول کا مریزه تا لاه وال نهري دا جللههولليلی دا یخشاه او سرمایما بهناها وال دی وما کوها او نفسې وما, وما سوها فله جولو تهخواه قم ځکه ق غمن د سا <laughs> نوت زکه دا دا دا د زکراته کاسرات تا کاسرات راغه تو تی ایمان تیر کا یدی تا دا موزر د چارې په سات دا زمایرو تکرار شو او ته تعبود اضافه تو ذکر رحمت ربک عبدو زکریا مثل تابق قوم نوح مثل تابق قوم نوح دا راغله نه قران کی تابو ده چا اضافاتو جو نو بغرامس له هپ رسول عمر ورو دي اثر هپ لري پر سر رسول فنبست ها کنه فقبست تم من اثار رسول نو من اثار هپ لري رسول ودي کې چې تداود چا ده اضافاتو دا. من اثار هپ لري رسول مطلب کوی چې کم نه نو تتابو تا اضافاتو مطلقانه چې کم نه نو موزر د فصاحت نه دا, دا چې څه پیدا کړي یا چې کمونو ګرانواله به مانا کې سکے کی. پیدا کړي او ال سر او دارانګي تکرار او تطابو دي اضافات غیر متداخل او تطابو دي او تکرار د خیر زمين تکرار دو خیر زمين نبی عليه صلوات تپوسو شو چې اکرم الناسو کی اکرم الناسو کی نبی عليه صلوات والسلام او تو فرمایل ال کار اون کاریم مل کاریم منول کاریم یوصفوف نو یا قووب نو ساقوب نو بریم ال کار م کار م کاریم م کاریم مو بج بې دی که نه داګور الکریم تکرار راغل لکنې راغلی کثره ته تکرار نه دی بنی بې ب تکار دی او تدابو د اضافه تمم د خومن ک پهکې موسوف حیل کي غیر متداخلی دی محصوب سکی گی حائل کی گی او آئی چه نه خارج دیرین خارج دیچ ایمان دیو گورم نو مطلق تتابو دی اضافاتو کسرت تکرار مخل فساحتو خو قوالا چه کل سقل علالیسان سکی پیدا کی او داغین همونگی احتراز کرد دی بچا کی تنافر کلمات کی صرف یا بی احتراز دی زوزانی وارا زوزانی سے بی احتراز کرد دی چه تکرار چشکی طویلے کی گی اقرار تی کم دنو وی ویلکی گی وی ذکر ده مراتین و بعد المراتین ذکر ده بعد المراتین زمانگو استاذ والله دی خساتی آغای با هدای نکاو سرزمان گوا نوچی او پیرا به سبق ہوئی حاصل نو تو تا صبا پی پوشوی نو یو زلو تو بیاو وقت ایک دو نو بیاوی آخ قشانتی ہوئی نو د بیا دریم ځل باندې وی وسه حاصل واورو ن بیا به حاصل ہوئی نو حاصل به اقا شانتي وو درې ځلې بشو بیا به په کتاب کې اوسه تلانې وو کړي نو په څالو را م ځل باندې وینم لګرو یاره دغه ډېر تکرار کيده دغه کتاب سبق سورو ویل کېږي لکه بیا زمونږه ملګرو ته دا تکرار دې بس یو ځله وای کافی ده بس حاصل وای به کتاب کې وای اغه ورته تکرار څکړه تکرار کوم نه وي تکرار کوتی شپات زلی شی بیا تکرار کیز وزوکهله دار زو زنی ما زد زونی زو زونی وای چې لکه نفس تکرار حاصل کی په تربیع باندې شه دوزلی ذکر شو دا تکرار نه دی ا تاكيد دی نه شه دې چې دقه دوزلی بیا دوزلی شوشو ذکر شو څه شوشو تکرار شون تربیه شون غا څه شو بیا چې دوزلی شو ذکر شون تاس دې سره کثرت تکرار راځي وي نفس تکرار پر تربیت اوس کیږي راز یو کثرت د تکرار بچاره دي تصدیق پدې شعر کې غلاها منها علیها نفس تکرار نشته نو ها خدریز لیدې ها سوز لیدې دریز لیدې مدلته نفس تکرار نشته پزل د دې نه لا کثرت تکرار په شوی دازو ځنی ته راس کړي جواب دلته ده چې دلته تکرار اصطلاحې نه د مراد تکرار لغوی څه دي مراد د ذکر او شی بعده په ورته وایي چې د ذکرونو تکرار شوه چې د ذکرونو کثرت شوه تکرار شوه یع ادارې چې زیاتت د کثرت تکرار ته اضافت د مسبب د سبب ته اغه کثرت چې حاصل شوه د وجودو تکرار نه اغه کثرت چې حاصل شوه د تکرار نه نو د تکرار د وجود کثرت حاصل شوه دا یو دوا دری دری کثیرنی لا هم نه وقوله منځم او نظر فيه نظر خو مې وکړ ان as I let you know.